Розділ 1. 2009. Від автобусної зупинки додому 158 кроків, але вони можуть розтягуватися до 180, якщо ви не поспішаєте. От коли ви носите, скажімо, туфлі на платформі, або ж купили в комісійній крамниці туфлі з метеликами на носиках, які недостатньо підтримують п'яту ззаду, через що, очевидячки, вони й мали таку вражаючу ціну – лише 1,99 фунти. Я повернула за ріг на нашу вулицю, 68 кроків, і вже бачила наш будинок – чотириспальневий, дуплекс поруч інших, три і чотириспальневих дуплексів. На дворі стояв татків автомобіль, що означало, він ще не вийшов на роботу. Позад мене сонце сідало за застортфолдський замок, темні тіні, від якого, мов віск, що тане, ковзали по схилу, намагаючись обігнати мене. В дитинстві ми влаштовували перестрілки нашими видовженими тінями, і вулиця тоді перетворювалася на кораль Ок. Якоїсь іншої дни я могла б розказати про те, що ставалося зі мною на цьому маршруті, де татко вчив мене кататись на велосипеді без допоміжних коліс, де місіс Дорті з перекошеною, Перукою пригощали нас валійськими тістечками, а 11-річна Трина просунула руку в живоплід, потривоживши осине гніздо, і ми з вереском бігли аж до самого замку. На стежці лежав перевернутий Томасів триколісний велосипед. Зачинивши за собою хвіртку, я затягнула його під ганок і відчинила двері. Тепло вдарило мене із силою подушки безпеки. Мама постійно страждає від холоду і тримає опалення вімкненим увесь рік – Тато завжди відчиняє вікна, скаржачись, що через це ми збанкрутуємо. Він каже, що наші рахунки за опалення більші, ніж ВВП маленької африканської країни. «Це ти, Люба?» «Так, я повісила куртку на шараги, де вона ледве помістилась серед інших курток». «Хто саме? Лу? Трина?» «Лу». Я заглянула у вітальню. Тато лежав до лілиць на дивані, просунувши руку так глибоко між подушки, наче вони повністю її поглинули. Томас, мій п'ятирічний небіж, сидів навпочіпки і пильно спостерігав за ним. «Лего!» Тато повернувся до мене багряним від напруги обличчям. «Не розумію, навіщо робити ті кляті деталі настільки дрібними? Ти не бачила лівицю обівана Кенобі?» Вона лежала на DVD-плеєрі. Здається, він поміняв Обі та Індіані Джонсу руки. Очевидячки, тепер у Обі не буде бежевих рук. Треба знайти чорні руки. Я б не турбувалась про це, хіба Дартвейдер не відтяв йому руку в другому епізоді. Я торкнулася пальцем щоки, щоби Томас там мене поцілував. «А де мама?» «Нагорі. А це що? Двохфунтова монета?» Я скинула очима вгору, почувши саме знайомий скрип прасувальної дошки. Джозі Кларк, моя мама, ніколи не сиділа. Це було справою часті. Якось вона стояла на драбині з надвору та фарбувала вікна, вряди годи зупиняючись, щоб помахати нам рукою, поки ми вечеряли печенею. Може, пошукаєш мені ту кляту руку? Він уже півгодини змушує мене її шукати, а мені час збиратись на роботу. Ти на ніч? Так, уже пів на п'яту. Я подивилась на годинник. Насправді лише пів на четверту. Він витягнув руку з-під подушки, глянув скосо на годинник. «Тоді що ти робиш удома так рано?» Я невпевнено хитнула головою, немовби би хибно второпала запитання і пішла на кухню. Дідусь сидів у фотелі біля вікна, вивчаючи судоку. Патронажна сестра сказала нам, що це добре для його концентрації, допомагає зосередитися після інсульту. Та, схоже, я була єдина, хто помічав, що квадратики всі він довільно заповнював цифрами, які спадали йому на гадку. «Здоров, дідусю, Він підвів голову і всміхнувся. «Хочеш чашку чаю?» Дідусь похитав головою і трішки розтолив рота. «Чогось прохолодного?» Він кивнув. «Я відчинила дверцята холодильника. Яблучного соку немає. Яблучний сік, як я щойно згадала, був надто дорогий. Райбіни?» Він похитав головою. «Води?» Він кивнув і пробурмотів щось схоже на «дякую», коли я передала йому склянку. У кімнату з величезним кошиком акуратно складеної білизни увійшла моя мама. «Твої?» Вона розмахувала парою шкарпеток. Напевно, три Я так і подумала. Дивний колір. Мабуть, пралися з татовою темно-бузковою піжамою. Ти сьогодні рано. Куди сідеш?» «Ні». Я налила у склянку води з-під крана та випила. Патрик зайде до нас пізніше? Він недавно сюди дзвонив Ти вимкнула свого мобільника? Ні Він казав, що намагається забронювати номер у готелі Твій батько чув щось по телевізору про те місце Де це тобі сподобалося? Іпсос? Каліпсос? Скіятос? Отож там Потрібно дуже ретельно перевірити готель Зроби це по інтернету вони з дідусем що чули в обідніх новинах, начебто половина тих недорогих пропозицій – самі будівельні майданчики, однак дізнатись про це можна лише на місці. «Тату, хочеш чашечку чаю?» «Лу, тобі не запропонувала?» Мама вімкнула чайник, а потім подивилась на мене. Тільки тепер, схоже, вона помітила, що я нічого не говорила. «У тебе все гаразд, Люба? Ти страшенно бліда». Вона простягла руку і помацала мій лоб, наче мені було не 26, а набагато менше. Не думаю, що ми поїдемо відпочивати. Мамина рука завмерла. У її погляді з'явилися ті рентгенівські промені, які я пам'ятаю ще з маличку. У вас із патом виникли проблеми? Мамо, я... Я намагаюся не втручатись, однак ви надзвичайно довго разом, тому природно, що час від часу у вас якісь сварки. Я про те, що ми з твоїм татом... «Я втратила роботу!» Мій голос розітнув на веслу тишу. Звуки стигли, проте слова немов застигли у маленькій кімнаті. «Ти що?» Відзавтра Френк закриває кав'ярню. Я простягнула руку з трохи вологим конвертом, якого приголомшила стискала всю дорогу додому. Усі 180 кроків від автобусної зупинки. Він заплатив мені за три місяці наперед. Той день починався так само, як і будь-який інший – Усі, кого я знаю, ненавидять ранок понеділка. Та я навіть ніколи його не помічала. Мені подобалося приходити вранці у булочку з маслом. Умикати здоровецького електричного чайника, заносити із задвірка ящики з молоком і хлібом та базікати з Френком, готуючись відчинятись У кав'ярні я любила задушливе тепло із запахом бекону, маленькі пориви прохолодного повітря, коли відчинялися і зачинялися двері Притишені гомінки, відвідувачі і неодмінне Френкове радіво Так він полюбляв вимовляти це слово, яке наспівувало щось у кутку металевим голосом Коли розмови стихали Місце не було модним, його стіни прикрашали малювання, що зображали замок на пагорку. Столи були вкриті жаростійким пластиком, а меню не мінялося тоді, як я почала там працювати, за винятком дачого з асортименту шоколадних плиток та додавання шоколадних тістечок і мафінів до таці з глазурованими булочками. Однак найбільш мені злюбилися клієнти водопровідники кев і Анджело, які заходили майже щоранку і дражнили Френка, розпитуючи, де саме він брав м'ясо. Пані Кульбабка, яка діставала це прізвище через свою копицю сивого волосся, з понеділка по четвер вона замовляла одне яйце та смажену картоплю, сиділа тут, читала безкоштовні газети, випиваючи по дві чашки чаю. Я завжди намагалась побалакати з нею, бо припускала, що це, можливо, єдина її розмова за весь день. Мені подобались туристи, які заходили дорогою до замку чи поворітьма. Верскливі школярі, що забігали після школи, завсідники з офісів через дорогу та перукарки Ніна й Шері, які знали кількість калорій у кожнім пункті меню булочки з маслом. Навіть набридливі клієнти, як отаруда руда жінка, власниця іграшкової крамниці, що принаймні раз на тиждень сперечалися щодо решти, не завдавали мені клопоту. Я спостерігала, як за столами починаються, як доходять до краю стосунки, як розлучені передають одне одному дітей. Бачила винувату полегкість батьків, які не можуть змусити себе готувати, і таємне задоволення пенсіонерів від смаженого на сніданок. Переді мною проходило людське життя, і більшість відвідувачів перемовлялися зі мною жартуючи, а чи завважуючи щось за чашкою гарячого чаю. Тата завжди казав, ніколи не знати, що я можу бовкнути наступної миті, одначе в кав'ярні про це було байдуже. Френк любив мене. Завдачею він був тяжко, і на його думку, я оживляла це місце, була наче барменка, але без мороки з п'яницями. Коли ж оце ополудні, як скінчився обідній поспіх і кав'ярня на якийсь час спорожніла, Френк, витираючи руки об фартух, вийшов із заплати і повернув невелику на табличку написом «Зачинено» на двір. «Ну-ну, Френку, я ж тобі вже казала, додаткові послуги не входять у мінімальну заробітню плату. Френк, як мовляв тато, був голубий. Ну, стаменно тобі блакитний гну». Я піднесла очі. Він не всміхався. Ой, ой, я ж не насипала знову солі в цукернички. Він крутив у руках кухонний рушник, і я ще ніколи не бачила його в такому дивному стані. На якусь мить навіть подумала, що хтось був поскаржився на мене, а потім він жестом попрохав мене сісти. «Пробач, Луїзо», – сказав він після того, як повідомив мене про звільнення. «Я повертаюсь до Австралії. Мій батько не надто добре почувається і, здається, в замку буде, власна, закусочна. Така доля». Певно, сиділа я там і справді з роз'явленим ротом. Френк простягнув мені конверт і відповів на моє наступне запитання, перш ніж воно висковзнуло з моїх вуст. «Я знаю, що ми ніколи не укладали офіційний контракт чи щось схоже на те, але я хотів би подбати про тебе. Тут гроші за три наступні місяці. Ми закриваємося завтра». «Три місяці?» – вибухнув тато, а мама сунула мені в руки чашку солодкого чаю надзвичайно щедро з його боку, враховуючи те, що працювала вона як віл у тому місці останні шість років. «Бернарде!» Мама вп'ялася у нього очима, киваючи на Томаса. Мої батьки щодня гляділи його після школи, поки Трина не приходила з роботи. «Чорт би його взяв! Що ж вона тепер робитиме?» Він міг би попередити її раніше, ніж за один клятий день до звільнення. «Ну, вона просто має знайти іншу роботу», та ж немає крятих робочих місць, Джозі. Ти знаєш, це так само добре, як і я. Ми посеред чортової економічної кризи. Мама на мить заплющила очі, а далі проказала. Вона розумна дівчина, у неї чудовий послужний список. Знайде собі щось, Френк дасть їй гарну рекомендацію. От як гарно, Луїза Кларк дуже добре намащує масло на тости і вправно орудує старим чайником. Спасибі завотом довіри, татку, я просто кажу правду. Я зрозуміла реальну причину татового занепокоєння вони залежали від моєї зарплатні. Трина у квітковій крамниці одержувала копійки. Мама не могла працювати, бо мусила піклуватися про дідуся, а дідусева пенсія була мізерна. Тато жив у стані постійної тривоги за свою роботу на меблевій фабриці, його бос місяцями торочив щось про можливість звільнення. У будинку стиха говорили про заборгованість і жонглювання кредитками Два роки тому в в автомобіль утелющився незастрахований водій Цього було досить для того, щоб та крихка споруда батьківських фінансів нарешті звалилася Моя скромна зарплата була основними грошима на ведення домашнього господарства Її вистачало, щоб наша родина якось перебувалася Не забігаємо вперед Завтра Лу може вирушити в службу зайнятості і переглянути пропозиції. У неї доволі грошей, щоб протриматись якийсь час. Вони говорили, наче мене там не було. І вона розумна. Ти розумна? Егеш, Люба? Можливо, добре було б піти на друкарські курси, знайти роботу в офісі. Я сиділа там, а мої батьки обговорювали, яка ще робота могла б мені підійти при моїй обмеженій кваліфікації. Працівниця на фабриці, швачка, працівниця в кав'ярні. Уперше того дня мені хотілося плакати. Тому дивився на мене великими круглими очима і мовчки простягнув мені половинку звочугілого печива. «Спасибі, Томі», – проказала я самими губами і з'їла його. Він був на доріжці, як я й думала. З понеділка по четвер, точний як розклад потягів, Патрик або вправлявся в тренажерній залі, або бігав колами по освітленій доріжці стадіону. Я спустилась по сходах, кулячись від холоду, і повільно вийшла на трасу, а коли він наблизився, помахала рукою, щоб Патрик упізнав мене. «Біжімо зі мною!» – засипався Патрик. Його подих виходив блідими хмарками. «Що чотири кола до фінішу!» Якусь мить, повагавшись, я кинулася бігти разом із ним. Це був єдиний спосіб поговорити з Патриком. На мені були рожеві кросівки з бірюзовими шнурками, єдине взуття, в якому я могла бігати. Я провела день удома, намагаючись бути корисною. По якимось часі почала крутитися в мами під ногами. Мама і дідусь мали власні щоденні справи, і я їм заважала». Тато спав, бо цього місяця він працював у нічну зміну, і його не можна було тривожити. Прибравши у своїй кімнаті, я дивилась телевізор з притишеним звуком. І коли в ряди годин згадувала, чому я вдень удома, то відчувала в грудях справжній біль. «Не чекав на тебе. Я вже не можу сидіти вдома. Подумала, може б ми в купці щось придумали, га?» Вінсько глянув на мене. Під тонкою плівкою вкривав його обличчя. Що раніше серце ти знайдеш іншу роботу, то краще Відтоді, як я втратила попередню, не минулої доби Можна хоч трохи побути нещасною та пасивною, хоча б сьогодні Ти повинна дивитись на це позитивно Знала б, що не залишатимешся там до віку Ти маєш рухатися вгору, вперед Два роки тому у Стортфулді Патрика обрали молодим підприємцем року. Він і досі не оговтався від такої часті. З того часу в нього з'явився бізнес-партнер Родий Піт, з яким вони пропонували персональні тренування клієнтам у радіусі 40 миль і здавали в оренду два фургони, що їх придбали на виплат. У його офісі була біла дошка, на якій він любив малювати товстими чорними маркерами прогнозований оборот. По кілька разів переправляв він цифри, доки ті повністю не задовольняли його вимог. Я не була певна, що вони хоч трохи тримаються реального життя. Звільнення Лу може змінити життя людини. Він подивився на годинник, визначаючи час проходження кола. «До чого ти хочеш братися?» Ти б могла перекваліфікуватися? Я впевнений, що таким, як ти, можуть виділити стипендію. Таким, як я? Людям, які шукають нові можливості. Ким ти хочеш бути? Ти могла б бути косметологом. Ти вродлива. Біжучи, він підштовхнув мене. Мовляв, будь вдячна за комплімент. Ти ж знаєш секрети моєї вроди. Мило, вода і мішок на голову. Патрик почав дратуватись, а я почала відставати. Ненавиджу біг. А Патрика – за те, що не збавляв темпу. «Слухай, продавчиня, секретарка, агент із продажу нерухомості. Не знаю, має бути щось, що ти хочеш робити». Але цього не було. Я любила свою роботу в кав'ярні. Мені подобалося знати все, що можна було знати про булочку з маслом. І слухати про життя людей, які заходили туди. Там я почувалася комфортно. «Слухай, Любко, не нудься. Ти маєш зарадитися з цим». Усі найкращі підприємці прокладали собі дорогу від самого низу, і Джеффрі Арчер, і так само Річард Бренсон. Він поплескав мене по руці, натякаючи, щоб я надала бігу. Сумніваюся, що Джеффрі Арчера колись звільняли із піджарювання булочок до чаю. Я задихалась, і на мені був не той бюстгальтер. Я сповільнила біг і опустила руки на коліна. Він повернувся і став задкувати, але якби той Розітхнув нерухоме холодне повітря Патриків голос. Я жартую. Подумай над цим, а тоді вдягай ділового костюма і прямуй у службу зайнятості, або я навчу тебе працювати зі мною, якщо хочеш. Знаєш, бо справа вигідна, і не турбуйся про відпустку, я заплачу. Я всміхнулась йому. Він послав мені повітряний поцілунок, і його голос розійшов луною по порожньому стадіону. «Повернеш, коли знімешся на ноги». Я вперше звернулася по допомогу з безробіття. Відвідала 45-хвилинну бесіду «Вічнавіч» та групову співбесіду, де сиділа в гурті близько 20 різношерстих чоловіків і жінок, половина з яких здавалася такою самою, злегка приголомшеною, як і я, а другу половину складали байдужі, незацікавлені обличчя людей, що навідувалися сюди вже багато разів. Я була, як казав тато, у цивільному одязі». У результаті цих зусиль я недовго заміщала на птахофабриці відсутнього працівника внічну зміну. Мені потім тижнями страховиді снилося і два дні провела на семінарі для домашніх консультантів з використання електроенергії. Досить швидко я збагнула, по суті, мене навчають одурманювати старих, щоб вони змінювали постачальників енергії, і сказала Саїдові, моєму особистому консультанту, що цього не робитиму. Він наполягав, щоб я не кидала, тому я перелічила йому деякі з методів, які мені радили використовувати. І тоді він принижк. Запропонувавши нам, він завжди казав «ми», хоча було досить очевидно, що один з нас мав роботу, «спробувати щось іще». Я пропрацювала два тижні в ресторані швидкого харчування. Робочі години мені підходили. Я навіть справлялася з тим, що в мене електризувалися волосся від їхньої уніформи. Але триматися сценарію відповідної реакції з його «чим я можу вам допомогти» і додати до цього велику порцію фрі – це не про мене. Мене звільнили після того, як одна з дівчат, які працювали на пончиках, заскочила мене, коли я обговорювала різні переваги безкоштовних іграшок з чотирирічною дівчинкою. Що я можу сказати? Та чотирирічна була розумниця. Я також вважала сплячих красунь надто недалекими. Тепер я сиділа на моїй четвертій співбесіді. Сиїд шукав на сенсорному екрані можливості дальшого працевлаштування. Навіть він, з його зухвалою, веселою манерою, поводження людини, яка пропихала на роботу геть безперспективних кандидатів, здавалося, трохи від мене втомився. «Хм, ви коли-небудь замислювались про індустрію розваг? Невже коміки потрібні?» «Та ні, ось є вакансія танцівниці на пілоні, навіть декілька». Я звела брову. «Будь ласка, скажіть, чи ви жартуєте?» Це 30 годин на тиждень на основі самозайнятості. Думаю, там гарні чаєві? Будь ласка, повторіть. Ви щойно порадили мені роботу, в яку входить розгулювання перед незнайомими людьми в спідній білизні? Ви сказали, що добре розумієтеся з людьми і здається вам до вподоби сценічний одяг. Він подивився на мої зелені блискучі колготки. Я думала, вони піднімуть мені настрій. За сніданком Томас наспівував мені мелодію русалоньки. Саїд щось набирав на клавіатурі. «А якщо диспетчера телефонної лінії для дорослих?» Я витріщилась на нього. Він знизав плечима. «Ви говорили, що любите спілкуватись з людьми?» «Ні, жодних напівоголених барменок, масажисток чи операторок вебкамер. Слухайте, Саїде, має ж бути якась робота, від якої в мого тата не станеться серцевого нападу». Здавалося, я загнала його в глухий кут. Окрім роздрібної торгівлі з гнучким графіком, нічого не залишилось. А розкладання товару в нічні години. Я була тут достатньо разів, щоб говорити їхньою мовою. Там ціла черга, як звичайно на це йдуть батьки, які мають дітей школярів, сказав він, наче вибачаючись, і знову став вивчати екран. Так от, лишилися в нас самі доглядальниці. Гузно старим ветерати. Боюсь, Луїзо, для чогось іншого у вас немає кваліфікації. Якщо хочете перекваліфікуватися, радий керую вас у правильному напрямку. В освітньому осередку для дорослих є багато курсів. Це ми вже проходили, Саїде. Якщо я це зроблю, втрачу допомогу з безробіття, так? Так, ви ж не шукатимете роботу. Отак ми мовчки там сиділи. Я дивилась на двері, де стояли два дуже охоронці. Мені стало цікаво, чи знайшли вони цю роботу через службу зайнятості. Я не дуже ладнаю зі старими Саїди. З нами живе дідусь після інсульту. То я з ним не справляюся. О, то ви маєте невеликий досвід. Не зовсім. Моя мама доглядає його. Може, вашій мамі підійде робота? Смішно. Я не жартую. А я залишусь доглядати свого дідуся. Ні, дякую. І окремо дякую від нього. Скажіть, а роботи в кав'ярні у вас немає? Не думаю, Луїзо, що в нас залишилось доволі кав'ярень, які візьмуть вас на роботу. Можна спробувати Kentucky Fried Chicken. Може, там вам буде краще? Тому що продавати обсмажені в тісці шматочки курки з картоплею фрі вигідніше, ніж просто обсмажені шматочки курки. Не думаю. Ну, може, тоді пошукаємо щось в іншому місті? З нашого міста і до нас ходять лише чотири автобуси. Ви це знаєте. Ви радили вияснити про туристичний автобус. Я зателефонувала на станцію. Він ходить тільки до п'ятої вечора. Крім того, він удвічі дорожчий за звичайний. Саїд відкинувся на спинку крісла. На цей момент, Луїзо, я мушу наголосити, що як здоровій та працездатній людині, для того, щоб і далі діставати допомогу, вам потрібно... Показати, що я намагаюся знайти роботу, знаю. Як пояснити цьому чоловікові, як сильно я хотіла працювати? Чи мав він, бодай, найменше уявлення про те, як я сумувала за старою роботою? Безробіття було просто поняттям. Про це монотонно згадували в новинах, у яких йшлося за корабельні чи автозаводи. Я ніколи не замислювала, що, що можна сумувати за роботою, як за втраченою частиною тіла. Постійно. Мимовільно. Я не думала, що окрім очевидних побоювань щодо грошей і майбутнього, втрата роботи змусить мене почуватися непридатною та трохи непотрібною. Що вставати вранці буде важче, ніж коли мене раптово приводив тями будильник. Що я можу сумувати за людьми, з якими працювала. Байдуже, скільки спільного було в мене з ними. Або навіть, що почну шукати знайомі обличчя, йдучи головною вулицею. От коли я вперше побачила, як пані кульбабка, так само, як і я, без мети блукала з непритомним поглядом по вскрамниці, то на силу стрималася, щоб не підійти, не обійняти її. Саїдів голос урвав мою задуму. Ага, оце може спрацювати. Я спробувала заглянути на екран. Щойно надійшло. Цієї самої миті. Вакансія доглядальниці. Я ж сказала, що не розуміюся з... Це не старі люди. Це приватне оголошення. Допомога потрібна в чиємусь будинку, менш як за дві милі від вас, догляд та компанія для інваліда. Ви вмієте керувати машиною? Так, але мені не треба буде витирати. Наскільки я можу розуміти, зад витирати не потрібно. Саїд і ще раз глянув на екран. Він паралізований. Потрібна людина на денні години, щоб годувати і допомагати. Часто в такій роботі треба допомагати кудись вийти, або бути помічним у повсякденних речах, яких вони не можуть зробити самі. О, добрі гроші? Набагато більші за мінімальну платню. Мабуть, тому що сюди включено ветерання гузна? Я телефоную їм, щоб це з'ясувати. Якщо зад ветерати не потрібно, ви підете на співбесіду. Він запитав, але ми обоє знали відповідь. Я зітхнула і, забравши свою сумку, пішла додому. «Ісусе Христе!» – сказав мій батько. лишеню є ви! Хіба тому нещасному не досить кари інвалідним військом, щоб за компаньонку дістати ще й нашу лу?» «Бернарде!» – гримнула мама. Позаду мене дідусь сміявся в чашку чаю.